Be on on était donc en plein concert sans ça s'est passé pendant le concert de I of metal e son par derrière Kontzertuan ginen eta gibeletik sartu dira tiroak entzun ditugu sur moment on n'a trop moi personnellement on n'a pas trop pas trop reagi. Astapen batean eskin nuen ulertzen pentsatu dugu so, gustu orn txarreko orn orn, txiste batzela hala ere lurrean ginen eta helgarri begira.tusode zubi orur dukelkeangabe armeko falanuz konlizzpa Badutorroitzapenan norbait usituzala gibelean armatua. Ordoik eta adro de la zen ekoa eta ni ateratze batera buruz joan naiz, eskuinaldera, baina nainitz ginen eta lurrera erori gira denak batabestearen gainean blokatuak. Erraiten ziguten ez mugitzeko bestena zatiro egin entzutela. Bazen jendea initz sutitzen zena eta gainera tiro egin diete. On a fait moins, lurrean egon gira eta eskinuan ikusten gibelean zer gertatzen e zen. Donc, va, pasis, pasi derriar, tan -tan, kutfeu, e Momentuan e e uste duto hartzen ginelak gure bizia jokoantzela, e baina denak lasai egon gira eta preseskia hartu naiz ni ere zein lasai egonaizen. nahi zen. moi-même de notre si calme. Franchement je pense moi ouais on a Itxoiten ginuan, bukatzea, espero izan ez well, ondoko tiroa etzelaguretzat izanen. Hola, onatende, ko. Zabek, zion buge, on buge, zion buge, zudetir ez. Hola, onatende.